Erről a részletről nem szól a cikk. Honnan tudja? <gül> Hiszen ott voltam Robert. Tényleg nem hisz nekem? Elég rosszul esik. Robert meg semmisülten nézett az idős bűvészre. Azt az információt, hogy lert a felesége ölte meg, aki ezután öngyilkos lett, olvashatta az öreg is bármelyik újságban. Azonban az, hogy a felesége gyógyszerrel lett öngyilkos, az nem jelent meg eddig egyetlen labban sem.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 Lemoin barátaival az egyik helyiségbe jártak össze hasist szívni. Többen a földön a falnak támaszkodva ültek. A magnetofomból Serge Jamesburg új James Birkinnel közösen előadott lüktető dala a zsötém szólt. A hasist hozó Bastien, mindig morcosan néző, önérzetes, dús, feketehajú, enyhén kreolbeütési fickó mindenkitől pénzt vett át az anyagért. Tőlem is legombolt néhány frankot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 Ez egy zsaru, sziszegte Bastien. Mindenki rám nézett. Azt hiszed nem tudom az első pillanattól, folytatta a fiú. Ide jöttél szimatolni. Úgy teszel, mintha közén tartóznál, de semmi közöd, ami forrada a munkhoz. Mit tudsz róla? A helyiségben mindenki elcsendesült. Néma csend lett. Csak a magnóból lüktető dal érzelmesen suttogott soraik húztak be a fülünkbe.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 Bastien dús szemöldökű ápolatlan barátnője szólalt meg harcias hangon. Ha azt más vagy, tudnod kell, milyen gyógyszert kell rá szedni. Na, ki vele? Én ugyanis azt más vagyok, mégsem derugál pár slukkot letüdőznöm a szerből. Ez váratlanul ért. Ismét mindenki engem nézett. Fogalmam sem volt, hogy milyen gyógyszert szednek a franciák azt mára. Értsétek meg, én még soha nem próbáltam.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 Körülbelül tíz másodperc kellett, hogy meghalljam a női sikolyt. Patrícia felébredt. Eszeveszett hangon üvöltött. Bellülről valaki nyitogatni kezdte a kilincset. A szoba ajtaja rászkódott az ütésektől, rugdosásoktól, ahogy próbáltak kitörni rajta. Nem sokkal később Bastian üvöltő pánikba esett iszonytató hangja is kiszűrődött. Éneközben kényelmesen vizeltem a szobakulcsa a zsebemben.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 Kiégett lyukain felhólyagosodott, éget bőr-vörös színe látszott ki. Kiúzták a folyosóra a testet, miközben valaki az üres vödörrel be ismét a toalettre. Patrícia lehúnyt szemmel, koromlepte, kifejezéstelen arca a feküdt a folyosó padlóján, mintha csak aludna, vizes, félig elfeketedett, kormos ruhában. Kézfején és rágott körmű ujjain friss vérzőhám sérülések látszódtak.